Розділ 7. У своєму блакитному жучку я їхав слідом за білим пікапом Майкла до собору Святої Марії Янголів. Це велетенська церква, справжня пам'ятка міста. Якщо вам до вподоби готична архітектура, на фасадах Святої Марії ви знайдете усе, що забажаєте. Ми припаркувались позаду собору і підійшли до службового входу. Звичайних дубових дверей, обрамлених дбайливо доглянутими трояндами. Майкл постукав. Я почув звук кількох засобів, які відмикались, а потім двері відчинились. На порозі стояв отець Ентоні Фордхілл, під 60. Він почав лисіти і нажив собі солідний багаж прожитих років. На ньому чорні штані та чорна сорочка – на якій чітко виділявся білий квадратик священницького комірця. Вищий за Щиро, але набагато нижчий за усіх присутніх, а його очі за склом окулярів здавались втомленими. «Успішно!» – запитав він Майкла. «Частково!» – відповів той і, піднявши з горток тканини, сказав. «Покладіть це в скриню, будь ласка, і нам потрібно накласти шину на руку». Форт-Хілл здригнувся і прийняв згорток із такою обережною пошаною, з якою ставляться лише до вибухівки чи до зразків смертельних вірусів. «Одразу зроблю». «Доброго вечора, містер Дрезден! Заходьте всі!» Отже, кивнув, є. «Виглядаєте так само весело, як і мій сьогоднішній день!» Форт-Хілл спробував посміхнутися, а потім почовгав довгим коридором. Майкл повів нас у глиб церкви, вгору сходами до комори, де коробки були складені до самої стелі, щоб звільнити місце для кількох розкладних ліжок. Вікна повністю заставлені. Дві старі лампи, що зовсім не пасували одна одній, освітлювали кімнату м'яким золотавим світлом. «Я принесу їжу та щось попити», – тихо сказав Карпентер, прямуючи до виходу. І мені треба зателефонувати черіті. Саня, тобі краще сісти, поки ми не оглянемо руку. Нормально! Заперечив той. Допоможу з їжею! Щиро пирхнув. Краще відпочинь, хлопче! І рушив до дверей, наздоганяючи Майкла, щоб додати... Дзвони дружині, я зроблю решту. Вони вийшли разом, і їхні голоси перетворились на ледь вловимий шепіт, Саня якусь мить сердито дивився на двері, але вмостився на одному з ліжок. Він оглянув кімнату і промовив. «Ти, я так розумію! Використовуєш магічні сили!» Я схрестив руки на грудях і прихилився до стіни. «І що мене видало?» Він посміхнувся білими зубами на фоні темної шкіри. «Ти давно вже, вікан? «Хто?» Язичник? «Відьмак!» «Я не відьмак», – відповів я, глянувши на двері. «Я – черівник». Саня насупився. «А яка різниця?» «У слові «черівник» немає тієї букви «В», з якої починається слово «відьма». Він кинув на мене здивований погляд. «Ніхто не цінує мого почуття гумору», – пробурмотів я і пояснив. «Віка – це релігія». Вона трохи гнучкіша за більшість інших, але це все одно релігія. І що? А те, що я невеликий фанат релігії. Я займаюсь магією, так, але це як, ну не знаю, бути механіком, інженером. Є сили, які поводяться певним чином. І якщо знати, що робити, то можна змусити їх працювати на себе. І для цього не потрібен бог, богиня чи хтось іще. «О, то ти не релігійна людина!» Я б не хотів обтяжувати жодну систему вірувань своєю участю в ній. Юнак хвилину дивився на мене, а потім повільно кивнув. «Я приблизно так само!» Я здивовано підняв брову. «Ти що зараз, жартуєш?» Він похитав головою. «Ні! Я атеїст із дитинства!» «Ні, ти точно жартуєш! Ти ж лицар хреста!» «Да!» – кивнув він. «Тож якщо ти не релігійний, то ризикуєш життям заради інших людей, тому що...» «Тому що це має бути зроблено!» – відповів він без вагань. «Задля блага людей хтось повинен ставати на шляху небезпеки. Хтось має присвятіти усю мужність і життя захисту спільноти. Ану, секунду!» – урвав його я. «Ти став лицарем Христа, тому що ти комуніст?» Обличчя Сані спотворилось від відрази. «Звичайно, ні! Я пофігіст! Велика різниця!» Я ледь не вибухнув сміхом. «Гарний жарт! То як ти отримав меч?» Він поклав здорову руку на Ефес-шаблі, що лежала поруч із ним на ліжку. «Есперакіус! Його мені дав е, Майкл!» «Це відколи Майкл почав їздити по Росії!» «Не той, Майкл!» – уточнив Саня, вказавши пальцем вгору. «А той!» – я вирячився, а потім сказав. «Отже, тобі меч дав Янгол, наказав битися з силами зла, а ти якимсь дивом залишаєшся атеїстом. Ти це намагаєшся сказати?» – хлопець знову спохмурнів. «Тобі це не здається монументальною дурістю?» Він дивився на мене похмурим поглядом десь із хвилину, перш ніж глибоко зітхнути і кивнути. «Ну, можливо, хтось може стверджувати, що я агностик». «Агностик? Ну, це той, хто не бере на себе зобов'язання твердо вірити у божественну сілу», – пояснив він. «Та я знаю, що це означає. Мене просто шокує те, що ти себе ним вважаєш. Ти зустрівся з не однією божественною силою. Трясся, одна з них тобі зламала руку менш ніж півгодини тому. Ну, багато істот можуть зламати руку. Ти сам сказав, що тобі не потрібен Бог чи богиня щоб визначити ставлення до надприродного. Так, але я не агностик. Я типу позафракційний. Теологічна Швейцарія. Ось я. Саня відмахнувся. «Це семантика! Я не розумію твій аргумент!» Я вдихнув, стримуючи посмішку, і сказав. «Саня, мій аргумент у тому, що треба бути неабияким тугодумом, щоб стояти там, де стоїш ти, бачити те, що бачив ти, і стверджувати, ніби ти не впевнений, чи існує Бог». Тут він подивився вгору. «Не обов'язково!» Можливо, я божевільний, і усе це – галюцинація. Ось тут я розреготався. Не зміг стриматись. Я був надто втомлений і знервований, щоб робити щось інше. Я реготав від душі, Саня сидів на ліжку і сердито дивився на мене, намагаючись не ворушити пораненою рукою. У дверях з'явився щіро стацею сендвічів та овочів. Він кліпнув очима крізь совинні окуляри на Саню, а потім на мене. Сказав щось незрозумілою мовою, і молодший лицар перевів свій погляд на старого, але схилив голову в жесті, схожому на напівуклін, перш ніж піднятися, взяти два сендвічі однією великою рукою і вийти. Щиро дочекався, поки Саня піде, і вмостив тацю на розкладному столику. Мій шлунок збожеволів, коли очі побачили їжу. Сильне фізичне навантаження в поєднанні з диким страхом завжди викликає в мене вовчий апетит. Щиро вказав на тарілку і підсунув пару стільців. Я сів, взяв сендвіч і почав жувати. Індичка з сиром. Райська насолода. Старий теж взяв сендвіч і їв з не меншим апетитом. Ми жували в задоволеному мовчанні, поки він не промовив. «Саня розповів тобі про свої переконання». Я відчув, як кутики губ знову поповзли вгору. «Ага». Щиро задоволено посміхнувся. «Саня – добрий чоловік». «Мені просто не зрозуміло, як він став лицарем Хреста». Щиро подивився на мене поверх окулярів, продовжуючи жувати, і мить сказав. «Людина бачить обличчя, бачить шкіру, прапори, списки членів, анкети». Він відкусив ще шматочок, проковтнув і додав. «А Бог бачить серце». «Ні, ну як скажете?» Він не відповів. Але коли я доїдав сендвіч, раптом сказав. «Ти шукаєш плещаницю. Це конфіденційна інформація». «Як скажеш?» Відповів він точнісінько моєю інтонацією. Зморшки в кутиках його очей стали глибшими. «Чому?» «Що означає «чому»?» «Чому ти її шукаєш?» «Ну, якщо я її шукаю, а я не стверджую, що шукаю, то роблю це тому, що мене найняли». «Робота!» – констатував він. «Ага. Ти робиш це за гроші». «Ага». «Хм...» Він поправив окуляри мізинцем. «То ти полюбляєш гроші, містер Дрезден?» Я взяв серветку і витер рота. «Раніше я думав, що люблю їх, але тепер розумію, що це проста залежність». Старий вибухнув посмішкою і підвівся. «Сендвіч смачний?» «Супер!» За кілька хвилин зайшов стурбований Майкл. У кімнаті не було годинника – але вже точно за північ. Я припустив, що якби я зараз зателефонував Черіті Карпентер, то у мене теж був би стурбований вигляд після розмови. Вона лютувала, коли йшлось про безпеку її чоловіка, особливо коли чула, що я десь поруч. І так визнаю, Майкл отримував добрячих стусанів щоразу, коли брав участь у моїх справах, але я все одно вважав, що це несправедливо. Я ж не навмисне. Що, черіті не зраділа? Запитав я. Майкл похитав головою. Хвилюється. Залишився сендвіч. Залишилось кілька. Я взяв один, я взяв другий. Просто за компанію. Поки ми їли, щиро дістав меч і набір для чищення. Та почав протирати лезом якою ганчіркою з якимсь маслом. «Гаррі, я мушу тебе про дещо попрохати», – нарешті сказав Майкл. «І мені це важко. Це те, чого за звичайних обставин я б навіть не подумав робити». «Кажи?» – відповів я між укусами і в той момент говорив щиро. Майкл не раз ризикував життям заради мене. Його родина опинилась в небезпеці минулого разу. І я знав Майкла достатньо добре, щоб розуміти. Він не попрохає нічого безглуздого. «Ти просто скажи, я твій боржник!» Майкл кивнув, пильно подивився на мене і сказав. «Кинь цю справу, Гаррі. Покинь місто на кілька днів, або сиди вдома. Просто, будь ласка, вийди з гри!» Я кліпнув очима. Ти хочеш сказати, що тобі не потрібна моя допомога? Я хочу, щоб ти залишався в безпеці, а зараз ти добряче так ризикуєш. Ні, ну ти знущаєшся, відмахнувся я. Я вмію за себе постояти. Ти ж це знаєш. Постояти, як сьогодні. Гаррі, якби нас там не було. І що, я б помер? Взагалі-то це мало б статися рано чи пізно. «За мною взагалі-то полює стільки негідників, що комусь із них врешті-решт мало пощастити. То що тут нового?» «Ти не розумієш», – сказав лицар. «Усе я розумію. Ще один придурок із дешевого фільму жахів спробував мене вбити. Таке вже було, і станеться знову сто відсотків». Щиро, не відриваючись від меча, промовив. Урсіль прийшов». «Не вбивати тебе, містер Дрезден!» Я обдумав це в черговій напруженій тиші. Лампи злегка гули. Ганчірка щиро шелестіла по сталі меча. Я подивився на Майкла і запитав. «Тоді навіщо він там був? Я б заклався на що завгодно, що це демон. Але це лише зміна подоби всередині смертний. Хто він?» Погляд Майкла був сталевим і непохитним. Його звали Расмуссен. Урсіель заволодів ним у 1849 році по дорозі до Каліфорнії. «Я бачив його, Майкл. Я дивився йому в очі». Лицар здригнувся. «Я не знав цього». «Він був в'язним у власній душі, Майкл. Щось його тримало». «Щось велетенське. Напевно, Урсіель. Він один із грішних, так?» Майкл кивнув. «І як в біса це сталося? Я гадав, грішним не дозволено відбирати вільну волю?» «Не дозволено. Але вони можуть спокушати. Динарієм є що запропонувати». «Динарієм?» «Орден чорного динарія», – пояснив Майкл. І у цій справі вони бачать можливість заподіяти величезне зло. «Срібні монети!» Я глибоко вдихнув. «Як та, що ти загорнув у благословенну тканину. Це один із тридцяти срібняків, а?» Майкл кивнув. «Кожен, хто торкається монети, опиняється під впливом грішного, що в ній мешкає. Спокуса, сила...» «Так, смертний змінюється, але грішний ніколи не примушує, тільки пропонує. Доки врешті-решт людина не поступається такою часткою себе, що... Що ця штука бере її під контроль?» Закінчив я. Майкл кивнув. «Як Расмусена. Ми намагаємось допомогти їм. Іноді людина усвідомлює, що відбувається». Хоче вирватись з-під цього впливу. Коли ми протистоїмо їм, то намагаємось виснажити демона, дати людині шанс втекти. Ось чому ви розмовляли з ним, вірно? Але Расмусен не хотів свободи, так? Майкл похитав головою. Але хочеш вір, хочеш ні, мене теж раз чи двічі спокушали. Я впораюсь. Ні, не впораєшся. Проти динаріїв мало хто із смертних може встояти. Грішні знають наші слабкості, наші вади, знають, як зламати волю. Навіть найстійкіші чоловіки та жінки ставали їхніми жертвами впродовж тисячоліть. «Та кажу тобі, все буде добре!» – щиро хмикнув. «Гордість йде перед смертю!» – я зміряв старого похмурим поглядом. Майкл нахилився вперед і додав. Гаррі, будь ласка, я знаю, що твоє життя не цукерочка. Ти добра людина, але і вразлива так само, як і будь-хто інший. Цей ворог не хоче твоєї смерті. Цьому ворогу... Він опустив погляд на свої руки. Потрібен ти. Ось це мене не лякало. Справді не лякало. Можливо, тому, що це сильно турбувало Майкла, а його мало що може вибити із колії. Можливо, тому, що я бачив Расмусена і завжди пам'ятатиму його там, у пастці і дикий сміх. Або, можливо, тому, що я десь глибоко в душі запитав себе, чи дійсно неможливо знайти спосіб безпечно використовувати ту силу, яку давала монета. Якщо вона перетворила якогось випадкового бідолаху, що йшов намивати золото на машину для вбивства, з якою ледь впорлись троє лицарів Христа, то що з нею зможе зробити хтось, на кшталт мене, наприклад, надерти сраку герцогу Пауло Ортезі? Це вже точно, як липнув. Майкл дивився на мене зі стражданням на обличчі. І одразу стало зрозуміло. Він знає, про що я думаю. Одразу ж відчулось неприємне лоскотання в шлунку від сорому. «Ти в небезпеці, Гаррі! Облиш цю справу!» «Якщо це так небезпечно, чому тоді отець Вінсент прийшов і найняв мене?» «Фортхілл прохав його цього не робити». А отець Вінсент, ну, іноді буває незгодним у питаннях того, як слід поводитись із надприродними явищами. Я встав і сказав, «Майкл, я задовбався, до чортів задовбався». «Гаррі», докірливо промовив Майкл, «до чортів задовбався», сказав я, «до чортів і до пекла, хай йому сратися». Я попрямував до дверей. Я їду додому, спати, і обіцяю подумати про твої слова. Майкл разом із щиро підвелись. Обидвоє стали обличчям до мене. Гаррі, ти мій друг. Ти рятував мені життя, я навіть назвав сина на твою честь. Але не лізь у це. Заради мене, якщо не заради себе. А якщо не послухаюся? Тоді мені доведеться захистити тебе від тебе. І заради Бога, Гаррі, будь ласка, до цього не доводь. Я повернувся і пішов, не попрощавшись. Адже в одному кутку ринга одна зникла плащаниця, людина померла бозна як від бозна якої кількості хвороб, один відданий справі та смертоносний воєначальник вампірів Троє святих лицарів, 29 падших янголів і, напевно, соловейко на гілці калини. А в протилежному кутку втомлений, побитий, недооцінений професійний чарівник, якому погрожують союзники, якого от-от кине потенційна дівчина заради містера звичайного пересічного. Бляха. Ні, однозначно, треба поспати. Розділ восьмий я кипів від люті і роздумував над ситуацією усю дорогу до квартири, слухаючи чхання двигуна жучка. Містер сидів на сходах і жалібно нявкнув, коли я заглушив мотор і зачинив машину. Хоч я й тримав жезл з браслетом на на випадок, якщо якісь бандюки чекатимуть навколо з пістолетами та глушниками, я був досить впевнений, що ніяких паранормальних потвор у засідці немає. Містер мав звичку здіймати галас, а потім тікати геть щоразу, коли відчував якусь надприродну небезпеку. Це лише вкотре доводить, що мій кіт має значно більше клепок у голові, аніж я. Містер штовхнув мене у ноги, але коту не вдалося підставити мені підніжку так, щоб я злетів зі сходів. Отже, я зайшов всередину і замкнув за собою двері. Запалив свічку, дістав трохи котячого корму та свіжої води для мисок містера, і кілька хвилин змірював кімнату кроками. Після погляду на ліжко я відкинув ідею про сон як марну. Я був занадто збуджений, щоб спати, незважаючи навіть на втому. Я вже загруз по підборіддя в болоті з алігаторами і швидко йшов на дно. Коротше, Гаррі, пробурмотів я, можна братись за роботу. Я схопив з гачка важкий теплий халат, відсунув один із своїх килимів і відкрив люк, що вів у напівпідвал. Складні сходи драбина вели вниз до сирої кам'яної камери під будинком, де я тримав лабораторію. Я спустився ними, і мій халат поволочився по дерев'яних сходинках. Потім почав запалювати свічки. Лабораторія, якщо не зважати на короткі періоди божевілля, зазвичай відображає стан мого власного розуму. захаращена, безладна неорганізована, але в основному функціональна. Невелика кімната, три робочі столи стоять уздовж трьох стін у формі літери «П», а четвертий стіл проходить по центру, залишаючи вузький прохід навколо нього. Дротяні полиці тягнуться уздовж стін над столами. На полицях і столах нагромаджено величезну кількість магічних інгредієнтів, а також різноманітний побутовий мотлох, який у солідніших господарствах завжди опиняється у великій шухляді на кухні. Книги, записники, щоденники та папери вишиковувались на полицях разом із контейнерами, коробками та мішечками, наповненими усілякими травами, коріннями та магічними інгредієнтами. Від пляшечки зі змійним шипінням до флаконів з екстрактом розторопщі. У дальньому кінці кімнати знаходилась ділянка підлоги, повністю звільнена від будь-якого мотлуху. Там знаходилось мідне кільце, вмонтоване в камінь. Моє коло для викликань. Досвід навчив, що ніколи не знаєш, коли знадобиться ритуальне коло, щоб захиститись від магічної атаки або для іншого очевидного призначення, тимчасового ув'язнення мешканця Небуляндії. На одній із полиць було менше речей, ніж на інших. З обох кінців стояли свічники, давно заплили різнокольоровим воском, поки не перетворились на пагорби, схожі на бджолиний везувій. Книги, переважно еротичні романи в м'яких обкладинках та інші жіночі дрібнички займали решту полиці. Окрім місця посередині, де сидів вибілений людський череп. Я взяв олівець і постукав ним по полиці. «Боб!» «Боб, прокидайся, є робота!» Дві крапочки помаранчево-золотого світла спалахнули в тінях очних ямок черепа і розгорілись яскравіше, поки я ходив по кімнаті, запалюючи півдесятка свічок і газову лампу. Череп трохи заторохтів, а потім промовив. «До світанку лише кілька годин, а ти тільки починиш! Що трапилось?» Я тим часом діставав манзурки, флакони та невеликий спиртовий пальник. «Знову неприємності! День був пекельним!» Сказав я, а потім переповів Бобу Черепу про телестудію, виклик вампіра, найманого вбивцю, зниклу плащаницю та труп, наповнений чумою. «Ого! Жодних напівмір, а, Гаррі?» «Давай краще поради, критикуватимеш потім! Я хочу все обдумати і приготувати зілля інше!» «А ти мені допомагатимеш». «Гаразд. З чого хочеш почати?» «З Ортеги. Де моя копія угод?» «У картонній коробці. Третя полиця, нижній ряд. За банками для маринування». Я знайшов ящик і попорпався в ньому, доки не витяг пергаментний сувій, перев'язаний білою стрічкою. Я розгорнув його і втупився в каліграфічний рукопис. Він починався словом «оскільки». І далі синтаксис ставав дедалі заплутанішим. «Щось я нічого не розберу. Де тут розділ про дуелі?» «П'ятий абзац з кінця. Хоч короткий переказ?» Я згорнув совій. «Викладай. Усе базується на кодексі дуелло». Почав Боб. «Ну, технічно це базується на набагато давніших правилах, які згодом надихнули на створення кодексу дуелло. Але це все питання про курку та яйце». Ортега – викликаючий, а ти – викликаний. Ну, це я знаю. Отже, я обираю зброю та місце, так? Ні, ти обираєш зброю, а от він обирає час і місце. От трясця. Я хотів призначити дуель на полудень десь у парку. Але, гадаю, я можу просто сказати, що ми будемо дуелювати за допомогою магії. Якщо це є серед доступних варіантів. Ну, зазвичай є. «А хто вирішує?» «Вампіри та рада виберуть нейтральних емісарів зі списку. Вирішує саме емісар». «Я кивнув». «Отже, якщо магія не варіант, мені гайки, так? Я маю на увазі, магія, чари – це моя стихія». «Так, але будь обережним. Це має бути зброя, якою він теж може користуватися». Якщо ти вибереш таку, якою Ортега не володіє, то він може відмовитись і змусити тебе обрати другий варіант. І що це означає? Це означає, що незалежно від обставин, якщо він не захоче битися з тобою магією, він не буде змушений. Ортега не став би воєначальником вампірів, якби не прораховував усе наперед Гаррі. Швидше за все, він добряче уявляє, на що ти здатен. «І спланував усе відповідно. Що ти про нього знаєш?» «Небагато. Але, вочевидь, він крутіший за Гімалай. Очі вогники Боба втупились в мене на хвилинку». «Ну що ж, Наполеон, я впевнений, що він ніколи не здолає твій тактичний геній». Я роздратовано бахнув олівцем по носовому отвору черепа. «Давай до суті». «Суть у тому, що тобі краще обрати щось передбачуване». «Мені краще взагалі не битись. До речі, мені потрібен секундант». «Вам обом. Секунданти узгоджуватимуть умови дуелі. Його секундант має якось зв'язатись з твоїм». «А якщо у мене його немає?» Череп трохи повернувся на полиці і кілька разів м'яко бахнувся лобом об цегляну стіну. «Тоді знайди його, Бовдур, Ну це ж очевидно». Я взяв інший олівець та блокнот жовтого паперу в лінійку і написав вгорі Зробити, а нижче запитати Майкла про дуель. Добре, я хочу, щоб ти до світанку дізнався все, що зможеш про Ортегу. Прийнято. То що мені можна вийти? Ще ні. Залишилось кілька питань. Боб закотив вогники очі. Ну, звичайно, є. Моя робота від стій. Я дістав дистильовану воду та банку коли. Відкрив банку, зробив ковток і запитав. Той труп, що Мерфі мені показала? Прокляття чуми? Ймовірно, але якщо там справді було стільки хвороб, то це було щось масштабне. Наскільки? Масштабніше, ніж те закляття, яке використовувалось кілька років тому, щоб виривати серця. Я свиснув. Але ж Віктор тоді підсилювався грозами та ритуалами. І що б знадобилось для прокляття такої сили? Ну, прокляття – це не зовсім моя спеціалізація. Але багато чого. Можливо, підключення до Чаклунської лейлінії або людське жертвоприношення. Я зробив ковток коли і похитав головою. Отже, хтось грає серйозно. Боб припустив. Можливо, вартові використали це, щоб розправитись з агентом Червоного двору? Ні, вони б не стали. Вони б не використали таку магію. Навіть якщо технічно хлопця вбили хвороби, це занадто близько до порушення першого закону. То у кого ще може бути така сила? Я перегорнув сторінку і накидав приблизну версію татуювання з Струпа. Підняв листок і показав Бобу. Можливо, хтось, хто знає, що це таке. Це окотота. Е, татуха на трупі? Ага. Отже, цей хлопець був у чиємусь таємному клубі. Можливо. Око досить популярний окультний символ, тому не можна виключати ймовірність того, що він одинак. Гаразд. То хто використовує щось подібне? Ну, безліч груп. Братства, пов'язані з Білою Радою, історичні товариства, пара маргінальних груп окультних вчених, культи особистості, телевізійні екстрасенси, герої коміксів. Я зрозумів. Перебив я, перегорнув на чисту сторінку і з ідеальною точністю відтворив символ, який побачив на лобі демона Урсіеля. «Тобі це знайомо?» Вогники в очах Боба розширились. «Ти довбанувся, Гаррі, розірви папірець і спали його нафіг!» І я насупився. «Боб, зачекай на хвилину!» «А ну давай, нехай, ну!» І отут я відчув його переляк. А коли Боб лякається, я починаю нервувати. Небагато речей можуть вибити черепа з його звичного стану до тепного коментатора. Тож я розірвав папірець. «Здається, тобі знайомий цей символ?» «Ага!» От тільки я не хочу мати нічого спільного з цією компанією. Це не відповідь, Боб. Мені потрібна інформація. Вони в місті намагались мене вбити. І б'юся об заклад, що вони полюють на плещиницю. Ти хай забирають, серйозно. Ти гадки не маєш, яку силу має ця група. Це грішні, я знаю. Орден чорного динарія. Але вони мають грати за правилами, так? Гарі, справа не тільки в грішних. Люди, яких вони захопили, такі ж жахливі, як і вони. Вбивці, воїни, чаклуни. Чаклуни? Монети роблять їх фактично безсмертними. Дехто з ордена мав тисячу років для практики, а можливо і більше. За стільки часу навіть скромні таланти можуть відростити зуби. Вже не кажучи про все, чого навчив їх досвід, про все, що вони могли знайти, щоб стати сильнішими за ці роки. Тож навіть безпекальних здібностей вони і ті ще крутелики. Я нахмурився і розірвав клаптики паперу ще на дрібніші шматочки. Тобто досить сильні, щоб використати те прокляття? Ну, майстерності у них вистачило б. Можливо, навіть настільки, що їм не знадобилося б таке велике джерело енергії. Чудово. Я потер очі. Отже... «Капець, усюди гравці вищої ліги. Я хочу, щоб ти вистажив плащаницю». «Я не можу». «Оближ, но скільки в місті може бути шматків ляної тканини двотисячолітньої давнини?» «Ну не в тому справа, Гаррі. Плащаниця?» Боб здавалось, чи наперше в житті намагався підібрати слова. «Вона не існує на тій самій довжині хвилі, що й я». Ну, коротше, це поза моєю юрисдикцією. Ти про що? Я дух інтелекту, Гаррі. Розуму, логіки. А плащаниця – це не про логіку, це артефакт віри. Що? Це ж не має жодного сенсу. Ну, ти всього не знаєш, Гаррі. Ти знаєш навіть небагато. Я не можу її торкатися, не можу навіть наблизитись до неї. І якщо хоча б спробую, то перетну межі, які не повинен. Я не збираюся перти проти янголів, Дрезден. Грішних чи будь-кого ще. Я зітхнув і підняв руки. Ну, гаразд, вмовив. А з кимось я можу поговорити щодо цього? Боб на миті замовк. Перш ніж сказати... Ну, напевно. Ульша Равас. Ульша хто? Ульша Равас. Вона – союзниця Лоа, дух Оракул. Подробиці десь всередині твоєї копії потівника Дюмона по диві націоністиці. І як у неї з розцінками? Прийнятні. І у тебе є все необхідне для прикликання. Вона зазвичай не лютує. Зазвичай? Ну, Лоа – в основному народ непоганий, але у кожного є свій темний бік. Ульшаравас досить лагідна – Проте бували випадки, коли вона виявляла жорстокість, тож пильнуй. Пильнуватиму, я насупився. І ще одне: заскоч до Маркона і подивись, чи немає там чогось цікавенького. Не вдавай із себе Джеймса Бонда, просто обдивись там все. Гадаєш, Марконе теж у справі? Його бандюки вже встигли мене зачепити, тож варто дізнатися все, що я зможу. «Даю тобі дозвіл піти на пошуки інформації, Боб. Повертайся до світанку. А, іще, у нас є той рецепт проти отрути від вампірської слини?» Хмара помаранчевих вогників вилетіла з черепа, пронеслась над столом і попливла вгору сходами. Голос Боба разом із відлунням долетів до мене вже згори. Червоний блокнот! І не забудь запалити захисний вогонь, поки мене не буде!» Я знаю, знаю, пробурмотів я, дав бобу хвилину, щоб він пройшов крізь мої магічні щити, а потім дістав підсвічник на три свічки зелену, жовту та червону, запалив зелену і відсунув той убік. Потім витяг путівник Дюмона і перечитав розділ про ульшаравас. Усе здавалось досить простим, хоча ніколи не можна бути занадто обережним коли прикликаєш щось із небуляндії. На підготовку я витратив кілька хвилин. Дух Оракул не міг сам собі створити тіло, навіть таку туманну хмару світла, як Боб. Для прояву в смертному світі їй потрібен був гомункул. Дюмон рекомендував свіжий труп. Але оскільки єдиним таким тілом поблизу могло стати хіба що моє власне, я відшукав заміну». Знайшов її в коробці і посадовив прямо в центр свого кола для прикликань. Додав у коло склянку віскі та щойно відкриту бляшанку жувального тютюну «Принц Альберт». Необхідний аванс, щоб переконати Ульшаравас з'явитися. Це був мій останній віскі та тютюн. Тож я додав до списку справ купити ще алкоголю і принца Альберта в бляшанці. Потім запхав нотатку у кишеню. Кілька хвилин витратив, щоб підмести підлогу навколо кола, щоб випадково не зачепити ногою якусь волосину чи клаптик паперу і не зіпсувати ритуал. Після коротких роздумів я накреслив крейдою ще одне коло зовні мідного, потім востаннє глянув путівник та очистив голову від зайвих думок. Глибоко вдихнувши, я зібрав усю силу. Зосередився, нахилився і торкнувся мідного кільця, спрямовуючи в нього крихітний імпульс енергії. Коло прикликання замкнулось. Я відчув це як поколювання на потилиці та слабке тепло на обличчі. Повторивши процес із кредяним колом, я створив другий рівень захисту. А потім став на коліна біля кола, піднявши обидві руки долонями вгору. вас! Прошепотів я, вкладаючи енергію в кожне слово. Мій голос дивно тремтів, перескакуючи з тону на тон. Ульшара вас, уша рас. Той, хто заблукав у незнанні, шукає тебе, той, хто затьмарений браком знань, шукає твого світла. Прийди, вартова пам'яті, вартова того, що має настати. Прийми цю жертву і явись до мене. Промовивши ритуальні слова, я вивільнив силу, яку тримав у собі, дозволивши їй протекти крізь мене в коло, а через нього відправитись шукати дух оракула в Небуляндії. Відповідь надійшла миттєво. Раптовий вихор світла з'явився в середині мідного кільця, на мить зробивши бар'єр навколо нього видимим як вигнуту площину блакитних іскор. Світло пролилось на гомункула, і замить той здригнувся, а потім сів. «Вітаю, оракул! Боб-череп подумав, що ти зможеш мені допомогти!» Гомункул сів і витягнув пухкі ручки. Потім кліпнув очима, подивився на пальці і підвівся, щоб себе оглянути. Дух кинув на мене погляд, піднявши одну брову. І запитав тоненьким голоском. «Лялька-пупс, ти справді чекаєш, що я допомагатиму тобі в цьому образі?» Ну, це була мила лялька. Світлі кучері спадали на плюшеві плечі. На ній рожево-блакитна сукня в квіточку, доповнена відповідними стрічками та маленькими чорними туфельками. «А, ну, вибач!» – відповів я. У мене немає нічого іншого з двома руками і ногами, а я дуже поспішаю». Ульшаравас у подобі ляльки зітхнула і сіла в колі, випроставши ноги як плюшовий ведмедик. Вона із зусиллям підняла порівняно велику склянку віскі і випила її до дна. Здавалось, ніби вона п'є з цілої діжки, але лялька впоралась за один ковток. Не знаю, куди воно все поділось, враховуючи, що у ляльки насправді не було ані рота, ані шлунку, проте на підлогу не впало жодної краплі. Закінчивши, вона запхала крихітний кулачок у тютюн та поклала собі в рот цілий жмут. «Отже», – промовила вона жуючи, – «Ти хочеш знати про плащаницю та людей, які її вкрали?» Я здивовано підняв брови. «А так?» Як і казали, ти профі. Є дві проблеми. Я насупився. Які? Ульшарава спильно подивилась на мене. По-перше, я не працюю на боккора. Але я не боккор. Ти не онган, ти не мамбо, а це робить тебе чаклуном. Чарівником, уточнив я. Я з білої ради. Лялька схилила голову на бік. На тобі плями. Я відчуваю чорну магію. Це довга історія, але здебільшого ця чорна магія не моя. Де яка твоя? Я похмуро глянув на ляльку, а потім кивнув. Ну так, була пара хибних рішень. Але чесних, зауважила Ульша Равас. Що ж, нехай так. По-друге, ціна. І що ти задумала? Лялька сплюнула в бік. Крихти тютюну впали на підлогу. Чесну відповідь на одне запитання. Даш відповідь, і я скажу тобі, де те, що ти шукаєш. Ну, звичайно. Ти просто можеш запитати моє справжнє ім'я. Я вже таке проходив. Я не сказала, що ти маєш відповідати повністю. Зауважила лялька. І я точно не хочу тобі погрожувати. Але те, що ти відповіси, має бути правдою. Я хвилину подумав, а потім сказав. «Ну, згода». Ульшаравас набрала ще тютюну і почала жувати. «Відповідай, тільки на це. Чому ти робиш те, що робиш?» Я кліпнув очима. «Ти маєш на увазі сьогодні?» <устав> «Я маю на увазі завжди. Чому ти чарівник? Чому дієш відкрито? Чому допомагаєш іншим смертним так, як допомагаєш?» «Е-е-е...» <устав> Я встав і підійшов до свого столу. «А що ще мені робити?» «Ну?» Лялька сплюнула тютюн. «Ти міг би робити безліч інших речей. Міг би шукати сенс життя в інших професіях. Міг би усамітнитись і займатися наукою. Міг би використати свої здібності, щоб жити в розкоші. Навіть у роботі приватного детектива ти міг би робити більше, щоб уникати сутичок. Але натомість... Ти пририк себе на бідне житло, занедбаний офіс і небезпечне протистояння усіляким смертним та надприродним ворогам. Чому? Я сів на стіл, схрестив руки на грудях і похмуро глянув на ляльку. І що це біса за запитання таке? Важливе. І таке, на яке ти погодився відповісти чесно. Ну, мабуть, я хотів зробити щось, щоб допомогти людям. «Щось, у чому я вправний?» «Хіба це справжня причина?» І я почав обдумувати питання. Чому я усе це почав? Я маю на увазі, здається, я кожні кілька місяців стикаюсь із ситуаціями, які могли мене вбити. У більшості чарівників немає таких проблем, як у мене. Вони сидять вдома, займаються своїми справами і живуть життя. Вони не кидають виклики іншим надприродним силам, вони не заявляли про себе широкому загалу і не втулялись у халепу через те, що пхали носа в чужі справи, незалежно від того, платять їм за це чи ні. Вони не розв'язували воєн, не отримували викликів на дуель від вампірів-патріотів і їм не розстрілювали вікна в машинах. То чому я це роблю? Невже у мене мазохістський потяг до смерті? Чи психологічний розлад? Чому? Я не знаю. Нарешті зізнався я. І, здається, я ніколи про це так багато не думав. Лялька витріщалась на мене лякаючи цілу хвилину, а потім кивнула. А тобі не здається, що варто було б? Я похмуро втупився у свої черевики і промовчав. Ульшаравас взяла останню прикуску тютюну і знову сіла в початкову позу, Охайно розправивши сукню в квіточку. «Плащаниця і злодії, яких ти шукаєш, орендували невеличке судно, що стоїть в гавані. Це прогулянковий катер під назвою «Етренджер».» Я кивнув і видихнув через ніс. «Дякую». Вона підняла крихітну ручку. «Ще одне, чарівник, ти маєш знати, чому лицарі Білого Бога хочуть, щоб ти тримався подалі від плащаниці». «І чому?» «Тому що отримали частину пророцтва. Пророцтва, яке сказало, що якщо ти шукатимеш плащаницю, то неодмінно загинеш». «Але це частина пророцтва?» «Так. Їхній супротивник дещо приховав від них». «Я похитав головою». «І чому ти мені це розповідаєш?» «Тому що ти мусиш почути другу половину пророцтва, щоб його обдумати». «Е, ну, давай!» Лялька кивнула і втулилась в мене тривожним, не кліпаючим поглядом. «Якщо ти шукатимеш плащаницю, Гаррі Дрезден, ти неодмінно загинеш». «Ну, це я чув. А що станеться, якщо я не буду її шукати?» Лялька лягла на спину. Пасма світла почали витікати з неї назад, туди, звідки прийшла Ульшаравас. Її голос долинув до мене тихо, ніби з величезної відстані. «Якщо ти цього не зробиш, вони всі помруть, і це місто разом із ними». Розділ дев'ятий Терпіти не можу туманних пророцтв. І знаю, сама концепція таких загадкових зауважень – невід'ємна частина іміджу чарівника – але це, ну, не мій стиль. Ну, яка користь від такого попередження? «Усі троє лицарів і все населення Чикаго загинуть, якщо я не втручусь, і мені прийдуть гайки, якщо втручусь». Нагадує мені про ті лайнянні пророцтва, які самі себе справджують. «Хоча, якщо справедливо, у пророцтв є своє підґрунтя. Не зрозумійте мене неправильно». Смертні навіть чарівники існують у кінцевій точці часового потоку. Або, простіше кажучи, якщо час – це річка, то ми з вами в ній, ну, типу, камінці. Перебуваємо в одному місці одночасно, і тече тільки зрідка штовхає нас туди й сюди. У духів буття інше. Деякі з них більше схожі на довгу нитку, ніж на камінь. І їхня присутність не стійка, але вона простягається вгору і вниз за течією, як частина природи. Вони бачать набагато більше частин річки, аніж камінь. Ось звідки духи Оракули знають про майбутнє та минуле. Вони живуть в обох часових вимірах, одночасно з тим, як видають вам свої таємничі послання. Ось чому... Вони дають тільки стислі застереження, або загадкові сни, або пророчі анекдоти в стилі «тук-тук, хто там?». Та й взагалі у них є багато способів залишити тобі підказку. Якщо вони скажуть забагато, це змінить те майбутнє, яке вони зараз переживають, і тому їм доводиться давати поради дуже обережно». Ну, коротше, так, усе заплутано, і у мене від цього теж починає боліти голова. Я не дуже довіряю пророцтвам. Якими б всюдисущими та обізнаними не були ці духи, вони не всезнаючі, і якими б пришелепкуватими не були люди, я не вірю, що якийсь дух здатен абсолютно точно передбачити кожен можливий часовий результат». Навіть якщо відкинути справжність пророцтва, я навряд чи зможу покинути цю справу зараз. По-перше, я вже взяв аванс. А у мене немає такої фінансової свободи, щоб дозволити собі повернути гроші і водночас сплатити рахунки. По-друге, ризик неминучої смерті вже не так вражав мене, як раніше. «Не скажу, що мені не страшно». «Страшно». Так жахливо і невизначено, що іноді я навіть не можу на чомусь зосередитись. Але я і раніше перемагав. Зможу й знову. Хочете знати ще одну причину, чому я не дозволив собі відступити? Я не люблю, коли мною командують. Я не люблю погроз. І якою б доброзичливою, вічливою та турботливою не була погроза Майкла, мені все одно хотілося дати комусь у носа. Пророцтво Оракула теж було свого роду погрозою, а я не дозволяю духам знеболяндії визначати мої вчинки. Зрештою, якщо все це правда, Майкл та його брати-лицарі можуть бути в небезпеці, а вони не так давно врятували мою худу чарівницьку сраку. Я можу їм допомогти. Можливо, вони й найкращі в світі, коли справа доходить до бійки з поганцями – але вони не детективи. Вони не зможуть вистежити злодіїв так, як я. Питання лише в тому, щоб змусити їх прислухатись до голосу розуму. Щойно я переконаю їх, що отримане пророцтво не зовсім вірне. Усе буде добре». «Ага, а вже ж. Розігнався, Гаррі? Розігнався?» Я відкинув ці думки і глянув на годинник. Хотілося перевірити підказку Ульшаравас якомога швидше, але я був дуже виснажений і міг наробити помилок. Враховуючи кількість поганців у місті, не було сенсу виходити в ніч втомленим і непідготовленим. Я вирішив принаймні дочекатись, поки приготуються зілля і повернеться боб. Сонячне світло також зменшить ризики, оскільки вампіри Червоного двору в ньому спопеляються. Та й сумніваюсь, що ці психидинарії з ним ладнають. Визначивши пріоритети, я перевірив нотатки і вирішив приготувати декілька зіль, які б забезпечили мені кілька годин захисту від наркотичної отрути Червоного двору. Рецепти прості. А приготування будь-якого зілля потребує рідкої основи та кількох інших інгредієнтів, які прив'язують вкладену в зілля магію до бажаного ефекту. По одному інгредієнту на кожне з п'яті почуттів, плюс один для розуму і один для духу. У цьому випадку мені було потрібно щось, що нейтралізує отруйну слину вампірів Червоного Двору. Наркотик, який викликає в жертви пасивну ейфорію. Мені потрібне було зілля, яке зіпсує приємні відчуття від отрути. Основою я взяв несвіжу каву. До неї додав шерсть скунса для нюху. Маленький клаптик наждачного паперу для дотику кинув вирізане з журналу фото Мітлоуфа для зору. Крик півня, який зберігався в маленькому кристалі кварцу для слуху, і розтовчений аспірин для смаку. Вирізав попередження про шкоду паління з пачки цигарок, дрібно посів і додав для розуму. А потім запалив пахощі, які іноді використовував під час медитації, і впустив трохи диму в обидві пляшки для духу. Щойно зілля закипіли, я зібрав залишки виснаженої волі і спрямував силу в суміші, наповнюючи ті енергією. Зілля зашипіли і запінились з втішним ентузіазмом. Я дав їм трохи покипіти, потім зняв з вогню і розлив у дві маленькі пляшки з-під спортивних напоїв. Після цього вмостився на табуретці і почав чекати на Боба. І, здається, задрімав. Бо коли задзвонив телефон, я здригнувся і ледь не впав з табурета. Тільки через пів хвилини вдалося видартись драбиною вгору і зняти слухавку. «Дрезден!» «Хлопче!» Пролунав на іншому кінці загартований життям голос. Ебенізер Маккой, мій колишній вчитель, говорив по-діловому. «Я тебе розбудив?» «Ні, сер, я все одно не спав. Справи тут!» «Голос тебе втомлений, як у шахтарського мула. Не спав усю ніч». «Ага. Слухай, я подзвонив, щоб ти не переймався через цю дурню з дуеллю. Ми з цією дурнею впораємось». Під «ми» Ебонізер мав на увазі членів Старшої Ради. «Сім найбільш досвідчених чарівників Білої Ради мали особливу владу, особливо в часи кризи, коли потрібні швидкі рішення». Ебенізер майже 50 років відмовлявся від місця і погодився лише нещодавно, щоб заблокувати потенціально фатальну політичну атаку на мене з боку деяких консервативних, вважайте, фанатичних, членів Ради. «Впоритись? Ні-ні, не треба!» «Що? Ти хочеш битися на дуелі? Ти що впав і головою вдарився?» Я потер очі. «Здається, що так, але я щось придумаю». У мене буде шанс на перемогу. Схоже, у тебе і так справ по горло, щоб ще дозволяти цьому вампіру на тебе тиснути». «Він знав, куди тиснути», – сказав я. Ортега привів у місто купу своїх людей, вампірів і звичайних найманців. Каже, що якщо я не вийду проти нього, він вб'є купу людей, яких я знаю. Ебонізар вилеєвся, здається, гельською мовою. «Тоді розповідай, що сталося!» Я й розповів усе про зустріч із Ортегою. А ще, додав я, «Один мій контакт каже, що Червоний двір розколовся в цьому питанні. Багато хто з них не хоче припинення війни?» «Назвичайно ж не хочуть!» – підтвердив Ебонізер. «А цей дурень Мерлін не дає нам перейти в наступ. Думає, що його круті захисні закляття змусять їх здатися». І як воно все там? Ну, поки що непогано, визнав Ебенезар. Захист відбив одну велику атаку. Більше членів ради не вбивали по домівках, хоча союзники Червоного Двору тиснуть на наших. І кілька вартових загинули під час розвідки. Але це довго не триватиме. Не можна виграти війну, сидячи за стіною і сподіваючись, що ворог сам піде. То як гадаєте, що нам робити? Офіційно слухати Мерліна. Зараз нам понад усе потрібно триматись разом. А, неофіційно? Ну сам подумай, якщо ми просто будемо сидіти, вампіри знищать або залякають наших союзників, і тоді доведеться битися з усіма на одинці. Послухай, хлопче, ти впевнений, що до дуелі? Та де там? Просто я не бачу іншого виходу. Я щось придумаю. «І якщо виграю, то це піде на користь раді. Нейтральна територія для зустрічей і переговорів не завадить». Ебенізер зітхнув. «Ну так, Мерлін подумає так само». Він намить замовк, а потім додав. «Не дуже схоже на ті часи на фермі, а?» «Ну, ні, не дуже. Пам'ятаєш телескоп, який ми поставили на горищі?» Ебенізер навчив мене всього, що я знаю про астрономію. Довгими, темними літніми вечорами на пагорбах озерка. Двері на сіник вільчинені, а над головою мільйонами сяють зірки в сільській темряві. Пам'ятаю, той астероїд, який ми відкрили, виявився старим радянським супутником. Ну, астероїд Дрезден звучить краще, ніж Космос-5. Ебенезер пирхнув і додав, між іншим. Не пам'ятаєш, що сталося з тим телескопом і всім іншим? «Усе збирався запитати, та щось не доходило. Ми спакували його у велику скриню в стілі для коней. Разом із журналами спостережень? Ага. А, так, дійсно, щось я забув. Дякую. Та немає за що. Хлопче, ми погодимось на дуель, якщо ти так хочеш. Але давай там обережніше. Я не збираюсь лягати і помирати, відповів я. Але якщо зі мною щось трапиться... Я відкашлявся. «Якщо так, то в моїй лабораторії є папери. Ти знатимеш, як їх знайти. Є люди, яких я хотів би захистити. Ні, ну це звісно, але я буду дуже невдоволений, якщо мені доведеться їхати у Чикаго, аж у Чикаго, двічі за два роки. Ну, мені не хотілося б, щоб так сталося. Щасти, синку! Дякую!» Я поклав слухавку і втомлено потер очі, поплентавшись до лабораторії. Ебенізер не сказав прямо, але пропозиція була очевидна за всіми цими розмовами старого про минулі дні. Він пропонував мені притулок на своїй фермі. Не те, щоб мені не подобався Чикаго, але пропозиція була спокусливою. Після кількох важких років боротьби з різними поганцями – Тихий рік-два на фермі біля Гок-Голов в Міссурі звучали привабливо. І, звісно, безпека в тій уяві була ілюзією. Дім Ебенезера був захищений не гірше за будь-яку іншу чарівницьку оселю на світі. А сам старий – дуже страшний ворог. Але червоний двір вампірів має величезну мережу підтримки, і зазвичай вони не грають чесно. Минулого літа вони зруйнували цілу цитадель чарівників. І якщо вони впорались з тим місцем, то те саме може статись і з притулком Ебенізера в озерку. Якщо я поїду туди, і вони про це дізнаються, то ферма старого стане занадто ласою ціллю, щоб її проігнорувати. Ебенізар знав це так само добре, як і я. Але у нас була спільна риса. Він теж не любить пихатих. Він би радо прийняв мене і бився б до смерті проти червоних, якщо б ті прийшли. Але я не хотів накликати таке на нього. Звичайно, я вдячний старому за підтримку, але, здається, завинив йому значно більше. Крім того, я майже так само добре захищений тут, у Чикаго. Мої власні захисні закляття, магічні щити, що захищали квартиру – оберігали мене протягом кількох років, а присутність величезної кількості звичайних людей стримувала вампірів від будь-яких відкритих дій. Чарівники чи вампіри усі в надприродному співтоваристві чудово знали, що звичайні смертні – це одна з найнебезпечніших сил на планеті, і докладали неабияких зусиль, щоб не стати занадто помітними. Тим часом, звичайне населення робило все можливе, щоб не помічати надприродне. Тож тут усе взаємно. Вампіри кілька разів намагались зачепити мене з початку війни, але я з цим справлявся, а ризикувати ще більшим розголосом вони не хотіли. Отже, Ортега та його виклик. Як вбіса битися з ним без використання магії? Ліжко кликало. Але цієї думки було достатньо, щоб не піддатись спокусі. Я деякий час вимірював кроками вітальню, намагаючись придумати таку зброю, яка дала б мені найбільшу перевагу. Ортега сильніший, швидший, досвідченіший і стійкіший до поранень. Яку зброю обрати проти такого набору? Можливо, якщо дуель можна було б перетворити на змагання з поїдання піци, то у мене був би шанс. Але щось мені підказувало, що спеціальна пропозиція для голодних від «Піцца Експрес» не входить до списку схваленої зброї. Я глянув на годинник і насупився. До світанку лишались хвилини, а Боб ще не повернувся. Він – духовна істота, дух – інтелект з одного з найбільш сюрреалістичних куточків Небуляндії. Він не злий і, рече, по-своєму невинний у будь-яких питаннях моралі. Але для духа денне світло – така ж смертельна загроза, як і для вампірів Червоного двору. Якщо сонце заскочить його на вулиці, то може його вбити. До світанку лишалося десь дві хвилини – коли боб нарешті повернувся, просочившись сходами вниз до черепа. Щось було не так. Втілення боба, хмара мертливих вогнів кольору свічкового полум'я, п'яно хиталось з боку в бік на шляху до полиці. Фіолетові згустки сяючої плазми безперервним слідом крапали з хмари, падали на підлогу, де й згасали, перетворюючись на плями прозорого слизу. Хмара влетіла в череп, і за мить у порожніх очницях з'явилось слабеньке фіолетове полум'я. «Боляче!» – промовив Боб втомленим голосом. «Пеклів дзвін!» «Боб, з тобою все нормально?» «Ні!» Боб відповідає одним словом. «Справи кепські. Я можу чимось допомогти?» «Ні! Спокій!» «Але...» «Звіт!» Зрозуміло. Його відправили на завдання, і він відчував обов'язок довести справу до кінця. Що сталося? Щіти, Маркони!» Я відчув, як у мене відвисла щелепа. Що? Щити, я присів на табурет. Звідки в бісав Маркони магічний щит? Тон Боба став дещо презирливим. Магія. Ця образа мене трохи заспокоїла. Якщо він здатен глузувати, отже, вичухається. Ти зміг зрозуміти, хто їх виставив? Ні, занадто високий рівень. Трястя, закляття мало бути дуже серйозним, щоб Боб не зміг його обійти. Можливо, він постраждав сильніше, ніж я думав. А якщо до Ортеги Ротшильд! З ним півдесятка вампірів і десяток смертних. Вогники в очах Боба замиготіли і почали згасати. Я не міг ризикувати ним, надто сильно насідаючи. Дух він чи ні, але ж безсмертний. Боб не боявся куль чи ножів, але були речі, здатні його вбити. На сьогодні досить. Розповіси решту пізніше. Спи! Вогники в очах згасли без жодного слова. Я деякий час похмуро дивився на череп, а потім похитав головою. Узяв пляшечки з зіллям, прибрав робоче місце і вже збирався йти, щоб дати бобу відпочити. Саме нахилився над захисними свічками, щоб загасити їх, коли зелена засичала і стиснулася до крихітної цятки. Жовта поруч спалахнула без попередження, яскравіше за електричну лампочку. Серце заколотало а по потилиці пробіг нервовий холод. Хтось наближався до моєї квартири. Саме це означав перехід полум'я з зеленої свічки на жовту. Охоронні закляття, які я розкинув на пару кварталів навколо будинку, відчули наближення чогось ворожого. В наступну мить жовта пригасла, і червона свічка запалала полум'ям розміром з мою голову. Зорій камені, зловмисник, який активував систему попередження, був зовсім близько, і це було щось велике або багато чогось маленького. Це рухалось дуже швидко, якщо червона свічка так спалахнула, отже, всього за кілька десятків ярдів від дому, я кинувся вгору драбиною з лабораторії, готуючись битися. Розділ десятий Я видарся драбиною вгору саме вчасно, щоб почути, як на дворі зачинились дверця та машини. Свій магнум я загубив під час битви між дворами Фейрі на хмарах над озером Мічиган минулого літа, тож перевіз свій 44-й калібр з офісу додому. Револьвер висів на зброєвому поясі на гачку біля дверей. Прямо над дротяним кошиком, який я прикріпив до стіни. Свячена вода, кілька зубчиків чеснику, флакони з сіллю та залізні ошурки заповнювали кошик. Мої вітальні подарунки для будь-кого, хто з'явиться з наміром висмоктати мою кров, потягти в країну фейрі або шукати на несвіже печиво. Самі двері були з посиленої сталі і могли витримати більше навантаження, ніж стіна навколо них. До мене вже якось завітав демон, тож я не хотів повторення вистави. А ще не міг дозволити собі нові меблі, навіть вживані. Я застібнув пояс із пістолетом, поправив браслет щит, узяв посох та жезл. Будь-кому, хто надумає пройти крізь двері, доведеться зіткнутись з порогом, аурою захисної енергії навколо будь-якої оселі. Більшість надприродних істот не надто добре ладнають із порогами. Після цього їм доведеться прорватись крізь магічні щити, бар'єри геометрично вирівняної енергії, які блокують фізичне або магічне втручання, повертаючи цю енергію назад до джерела. Слабкий м'який поштовх у мої щити призведе до аналогічного поштовху проти того, хто спробує увійти. Стрімкий або потужний удар поверне нападнику ще більше енергії. Всередину щита вписались сигіли вогню та льоду, розраховані на викид руйнівної сили, порівняної із потужністю звичайної наземної міни. Це був солідний і багатошаровий захист. З дещіцею везіння цього мало б вистачити, щоб значна частина загрози навіть не дотягнулась до моїх дверей. А оскільки із везінням мені дуже щастило, я вдихнув, наставив жезл на двері і приготувався. Чекати довелось недовго. Я очікував на спалах магічних розрядів, виття демонів, можливо, якихось піротехнічних ефектів від зіткнення темної магії з моїми захисними закляттями. Натомість я почув сім вічливих ударів. Я підозріло подивився на двері, а потім запитав «Хто там?» Низький грубий чоловічий голос гаркнув «Архів!» «Якого біса?» «Тобто архів!» Вочевидь, у того, хто говорив, не було почуття гумору. «Архів!» – твердо повторив він. «Архів призначено емісаром у цій суперечці. І вона тут, щоб обговорити з чарівником Дрезденом дуель!» Я насупився. Здається, виникла згадка про якийсь архів під час останнього засідання Білої Ради, на якому я був присутній як нейтральна сторона». Тоді я припустив, що це якась бібліотека, та й взагалі були інші клопоти, та я їх не дуже уважно слухав. «А як мені дізнатися, що ви ті, за кого себе видаєте?» Почулось шарудіння паперу об камінь. Під двері просковзнув конверт, кутик якого визирав назовні. «Документи, Дрезден!» – відповів голос. «А також обіцянка дотримуватись законів гостинності – «Під час візиту!» Напруга трохи розвіялась, і я опустив пістолет. Це, напевно, одна з хороших сторін спілкування з надприродною спільнотою. Якщо хтось дає тобі слово, йому можна вірити. В межах розумного, звісно. З іншого боку, можливо, це стосувалось тільки мене. З усіх істот, яких я зустрічав, я сам іноді виявлявся тим ще хитруном, Плані дотримання слова, тож, можливо, саме тому я так неохоче довіряв іншим. Піднявши конверт і розгорнувши аркуш звичайного паперу, що засвідчував, що предявник схвалений білою радою як емісар у справі дуелі, я провів над ним рукою і пробурмотів коротке закляття з останнім паролем, який отримав від вартових. У відповідь на папері з'явилася коротка сяюча пентаграма. Схоже на водяний знак. Отже, не підробка. Я знову склав папірець, але жезл з посохом поки що не відклав. Відімкнув засув, прошепотів закляття, щоб зняти щити, і прочинив двері рівно настільки, щоб побачити, що на дворі. Там на порозі стояв чоловік. Він був майже такого ж зросту, як і я, але виглядав значно кремезнішим. З плечима настільки широкими, що вільна чорна куртка тісно облягала м'язи. На ньому темно-синя сорочка, та й він стояв так, що я бачив складки відременів наплічної кобури. Чорна бейсболка стримувала темно-золотаве волосся, яке, напевно, діставало йому до плечей. Чоловік не голився кілька днів а під ротом мав короткий білий шрам, що підкреслював ямку на підборідді. Сіро-блакитні очі були позбавлені будь-якого виразу. Такого я майже ніколи не бачив. Не те, щоб цей чоловік приховував почуття. Скоріше за все, він просто нічого й не відчував. «Дрезден?» – запитав він. «Так?» – я зміряв чоловіка поглядом. «Щось ви не схожі?» «На когось із архіву». Він підняв брови з легким зацікавленням. «Мене звуть Кінкейд. Ви зі зброєю?» «Ну, тільки коли гості приходять». «Я не бачив, щоб люди зради брали пістолети». «Круто!» Він повернувся і махнув рукою. «Це не займе багато часу». Я глянув Кінкейду за спину. «А що мається на увазі?» За мить сходами почала спускатися маленька дівчинка, обережно тримаючись однією рукою за перила. Вона була чарівною. Сім років світле волосся, усе ще немовляче тонке і пряме, акуратно підстрижене до плечей і перехоплене обідком. На ній звичайна вельветова сукня з білою блузкою та блискучі чорні туфельки. Зверху дута пухова куртка – яка здавалась дещо занадто для такої погоди. Я перевів погляд з дитини на Кінкейда. «Не можна залучати дітей до таких справ! Ще як можна!» відповів той. «Що няньку не знайшли?» Дівчинка зупинилась на пару сходинок вище, тож її обличчя опинилось на рівні мого, і вона сказала серйозним голосом і з легким британським акцентом. «Він і є моя нянька». Я відчув, як мої брови взлетіли вгору. «Або точніше, мій водій, то ви впустите нас? Мені б не хотілося залишатись на дворі». Я секунду дивився на дитину. «А ти не замала для бібліотекаря?» «Я не бібліотекар», – відповіла дитина. «Я архів». «А ну хвилинку, що ж...» «Я архів» повторила дівчинка спокійним і впевненим голосом. «Припускаю, що ваші щити зафіксували мою присутність. Вони здаються цілком справними». «Це?» – перепитав я. «Це, мабуть, якийсь жарт!» Я обережно потягнувся до дівчинки магічним чуттям. Повітря навколо неї буквально гуло від сили. І не такої, що очікується від іншого чарівника, але все одно могутньої». Тихе і небезпечне дзижчання, як біля високовольтних ліній електропередач, довелося стримати раптовий напад переляку, щоб той не відбився на обличчі. У дівчинки була сила, достобісо багато сили. Достатньо, щоб я задумався, чи вистачить моїх щитів, аби її зупинити, якщо вона, звісно, вирішить пройти крізь них. Це змусило мене згадати малого Біллі в ролі всемогутнього шибеника з тієї старої серії «Сутінкової зони». Дівчинка дивилась на мене блакитними очима, в які мені раптом перехотілося зазирати. «Я все вам можу пояснити», – сказала вона. «Але не тут. У мене немає ані інтересу, ані схильності завдавати комусь шкоди. Здається навпаки». Я насупився. «Обіцяєш?» «Обіцяю!» – урочисто відповіла дитина. «Чесне слово і хрест на пузі?» Вона провела вказівним пальчиком хрестик на своїй курці. «Ви навіть не уявляєте, наскільки чесне слово?» Кінкейт зробив кілька кроків вгору і обережно подивився на вулицю. «Вирішуй швидше, Дрезден. Я не збираюсь тримати її на вулиці довго. А якщо до нього...» Запитав я архів, кивнувши на водія, йому можна довіряти? Кінкейт, весело запитала дівчинка. Тобі їм можна довіряти? Оплачено до квітня, відповів чоловік, не припиняючи обдивлятись вулицю. Після цього я можу зголоситись на кращу пропозицію. От бачите, сказала мені дівчинка. Кінкейду можна довіряти до квітня, він. Судячи з усього, дуже етична людина. Вона здригнулася і сховала руки в кишені куртки. Потім сутулила плечі і вичікувально подивилась на мене. Коротше кажучи, мої інстинкти щодо людей, якщо це не були жінки, з якими я потенційно міг би опинитись в ліжку, працювали досить добре. Я повірив обіцянці, та й крім того, архів була милою, і, здавалось, почала мерзнути. «Ну, гаразд. Заходь». Я відступив і відчинив двері ширше. Архів зайшла всередину і наказала Кінкейду. «Чекай мене біля машини! Забереш за десять хвилин!» Той насупився. Подивився на дівчинку, а потім на мене. «Ти впевнена?» «Цілком!» Архів пройшла повз і почала стягувати куртку. «Десять хвилин!» «Я хочу виїхати до того, як почнуться затори!» Кінкейт втупився в мене порожніми очима і промовив. «Поводься нормально з маленькою дівчинкою, чарівник. Я вже мав справу з такими, як ти. Ой, я отримую більше погроз до дев'ятої ранку, ніж більшість за весь день!» Відповів я і зачинив двері прямо перед його носом. Чисто для ефекту я ще й замкнув їх. «Я?» «Дріб'язковий?» Ну ні, хто таке сказав? Запаливши пару свічок, щоб додати трохи світла, я розворушив вогонь у камінні, підкинувши дров, що й новугілля розжарилось. Поки я порався, архів зняла куртку, акуратно склала її на підлокітник одного з моїх продавлених зручних крісел і сіла, випрямивши спину і склавши руки на колінах. Її маленькі чорні туфельки гойдались в повітрі, не дістаючи до підлоги. Я насупився. Не те, щоб я не любив дітей, але досвіду спілкування з ними в мене було небагато. А зараз переді мною дитина, яка хоче обговорити умови дуелі. Як в біса дитині, з дуже чудовим, до речі, словниковим запасом, вдалося отримати посаду емісара. Отож... «А як тебе звати?» Вона відповіла. «Архів!» «Ну так, це я вже зрозумів, але я маю на увазі твоє ім'я, те, як тебе люди називають». «Архів!» – повторила вона. «У мене немає звичного імені. Я архів і завжди була архівом». «То ти не людина?» «Ні, не зовсім. Я семирічна людська дитина». «Без імені. У кожного є ім'я». Я не можу називати тебе просто архів. Дівчинка схилила голову набік, піднявши блідо-золотаву брову. Тоді як би ти мене назвав? Іва, випалив я одразу. А чому, Іва? запитала вона. Ну ти ж архів, так? Арх Ів. Іва. Дівчинка стиснула губи. Іва, промовила вона і повільно кивнула. Іва. Ну, хай так і буде. Вона хвилинку дивилась на мене, а потім сказала. Ну, давай вже запитання, і будемо кінчати з цим. Добре. Хто ти така, і чому тебе називають архівом? Іва кивнула. Детальне пояснення занадто складне, щоб викладати його зараз. Але якщо коротко, то я жива пам'ять людства. Що означає жива пам'ять? Ну, я... «Сукупність людських знань, що передаються з покоління в покоління, від матері до доньки, культура, наука, філософія, знання, традиції, я зберігаю пам'ять тисячі поколінь, я вбираю все, що було написано або сказано, я вивчаю, вчуся, у цьому моє призначення – збирати та зберігати знання». Тобто ти кажеш, що знаєш усе, що коли-небудь було записано. «Я це знаю?» «І це розумію». Я повільно опустився на диван і витріщився на неї. «Пеклів дзвін. Це якось за межами розуміння. Знання – це сила. Якщо Іва каже правду, вона знає більше за будь-кого в світі». «І як ти отримала цю роботу?» «Мені її мама передала», – відповіла дівчинка. «Під час мого народження». Так само, як вона отримала її під час свого. «І твоя мати дозволяє найманцю тебе всюди возити?» «Ну ні, моя мама померла». Дівчинка насупилась. «Хоча технічно, ну як, не померла. Але все, що вона знала і чим була, перейшло в мене. Вона стала порожньою. Ну, стан тривалої коми». Дівчинка опустила погляд і втупилась у простір. «Вона вільна від цього». Але точно не жива у повному розумінні цього слова. Мені ж шкода». Не треба. Я знаю свою матір і всіх, хто був до неї. Вона приклала палець до скроні. Усе це тут. І ти вмієш користуватися магією. Я віддаю перевагу вищій математиці, але можеш. Ага. Ова. Якщо реакція моїх щитів була хоч трохи показовою, то це означає, що вона щонайменше така ж сильна, як і будь-який чарівник Білої Ради. Ймовірно, навіть сильніша. Але якщо це так... Якщо ти стільки знаєш? Якщо ти така могутня? Навіщо тобі водій? Мої ноги не дістають до педалий. Захотілося ляснути себе по лобі. А, ну точно. Іва кивнула. Для підготовки до дуелі мені знадобиться певна інформація. Як зв'язатися з секундантом і яка зброя обрана? У мене поки що немає секунданта. Іва підняла брову. Тоді є час до заходу сонця, щоб його знайти. Інакше поєдинок буде вважатися програним, а ваше життя – анульованим. Анульованим? І як саме стягуватиметься цей штраф? Маленька дівчинка мовчки дивилась на мене якусь секунду, а потім серйозно сказала «Моїми руками». Я ковтнув, відчувши, як спиною пробіг холод. Я їй повірив, повірив, що вона може це зробити і що зробить. А гаразд, і я ще не зовсім визначився зі зброєю. Якщо я... Просто оберіть категорію, містер Дрезден. «Воля, майстерність, енергія або плоть?» «Ану стоп! Я думав, що можу обрати мечі, пістолети чи щось подібне!» Іва похитала головою. «Вам треба перечитати свою копію угод. Я обираю доступні варіанти і обираю стародавні звичаї. Ви можете зійтись волею з опонентом, щоб визначити, чия рішучість сильніша. Ви можете випробувати бойову майстерність». Кожен зі зброєю на свій вибір. Ви можете спрямувати сили енергії один проти одного, або викликати на рукопашний бій. Вона задумалась. От тільки останнього б я б вам не радила. Дякую. Про бурмотів я. Я обираю магію, енергію. Ну, ви ж розумієте, звісно, що він відхилить цей варіант, і ви будете змушені обрати інший. Я зітхнув. Так? Але поки він цього не зробив, я не зобов'язаний обирати щось інше, вірно? Саме так, підтвердила дівчинка. Очувся Стукіт у двері. Я підвівся, щоб відчинити. Кінкейт кивнув мені, а потім зазирнув всередину. Десять хвилин. Дякую, сказала Іва. Підвелась, дістала з кишені візитку і подала її мені. Нехай ваш секундант зателефонує за цим номером. Я взяв картку і кивнув. «Обов'язково!» Саме в цей момент із моєї спальні вийшов містер. І як вміють коти, потягнувся. Потім підійшов до мене та потерся об мою гомілку на знак вітання. Іва кліпнула, подивилась на містера, і її дитяче обличчя раптом освітилось чистою, звичайною радістю. «Китя!» Вигукнула вона і негайно опустилась на коліна, щоб погладити його. Містеру дівчинка вочевидь сподобалась. Він замуркотів ще голосніше і почав ходити навколо Іви. А та пестила його і тихо щось шепотіла. «Пеклів дзвін! Як це мило! Вона ж звичайна дитина!» «Дитина, яка знає більше, ніж будь-який смертний на землі!» дитина, «Із жахливою магічною силою. Дитиною, яка може мене вбити, якщо я не прийду на дуель. Але все одно – дитиною». Я подивився на Кінкейда, який стояв, похмуро спостерігаючи за тим, як Іва панькається з містером. Він похитав головою і пробурмотів. «А ось це вже точно дивно!» Розділ одинадцятий Іва здавалося, неохоче припинила гладити містера. Але вона з Кінкейдом пішли без зайвих розмов. Я зачинив за ними і притулився до тих спиною, заплющивши очі і прислухаючись, доки вони не пішли зовсім. Я не відчував такої втоми, якої мав би, мабуть тому, що багатий життєвий досвід підказував. Я, виснажусь ще сильніше, перш ніж випаде справжня нагода відпочити. Містер терся об мої ноги, доки я не нахилився погладити його, після чого кіт одразу ж почумчикував до своєї миски з їжею, зовсім ігноруючи мою присутність. Поки він їв, я дістав із холодильника банку коли, звичкою налив трохи в блюдце і залишив на підлозі біля кота. Коли я допив, то вже точно знав, що робити далі. Звичайно ж, телефонувати. Спершу я набрав номер, який мені залишив Вінсент. Очікуючи потрапити на голосову пошту, я з подивом почув напружений і тривожний голос. «Слухаю!» «Це Гаррі Дрезден», – сказав я. «Хотів доповісти про стан справ». «А, так, хвилиночку», – сказав отець. Я почув, як він щось комусь сказав, вловив уривок розмови на задньому плані, а потім звук кроків і дверей, що за ним зачинились. — Поліція! — пояснив він. — Я працював з ними усю ніч. — І що, є успіхи? — Бог його знає, — зітхнув Вінсент. — З моєї точки зору, єдине, чого вони досягли, це вирішили, який саме відділ займатиметься розслідуванням. «Відділ вбивств?» – підказав я. Втомлений голос отця став сухим. «Так, хоча ланцюжок логіки, який призвів до цього рішення, просто вражає». «Рік виборів, міська влада грає в політику», – зауважив я. «Але як тільки почнете працювати з офіцерами, усе має налагодитись. У кожному відділі є хороші люди». «Я на це сподіваюсь. А ви щось знайшли?» «Зачіпка є, не знаю, наскільки надійна. Злодії можуть перебувати на невеличкому судні в гавані. Я збираюсь туди найближчим часом». «Гаразд», – сказав Вінсент. «Якщо зачіпка підтвердиться, мені дзвонити в поліцію Чикаго?» «Я б волів, щоб ви спочатку зв'язались зі мною», – відповів Вінсент. «Я досі не впевнений». Наскільки можна довіряти місцевій поліції? Не можу позбутися думки, що саме тому злодії втекли сюди, бо мали тут якісь зв'язки чи інші переваги в органах влади. Я хочу отримати якомога більше часу, щоб вирішити, як і кому довіряти. Я насупився, згадавши людей Марконе». Поліція Чикаго мала незаслужену репутацію корумпованої структури, частково завдяки розголу мафії під час сухого закону. Це було перебільшенням, але люди є люди, і декого все ж можна купити. Марконе вже не раз отримував службову інформацію поліції з дуже лякаючою швидкістю. «Можливо, це розумно. Я, як перевірю, дам вам знати, це займе годину-дві». «Добре, дякую, містер Дрезден. Щось іще?» «Так, я мав подумати про це ще вчора. У вас залишились якісь фрагменти плащаниці?» «Фрагменти?» «Клаптики або нитки? Я знаю, що у 70-х аналізували багато зразків. У вас є доступ до чогось такого?» «Можливо. А навіщо?» «Я згадав, що отець, здається, зовсім не вірить у надприродне». Тож не міг прямо сказати, що хочу використати тауматургію, щоб вистежити плащаницю. Щоб підтвердити автентичність, коли її знайду. Не хочу, щоб мене обдурили фальшивкою. «Зрозуміло. Я зателефоную, куди слід». Пообіцяв той. «Зразок вишлють кур'єром Федекс. Дякую, містер Дрестен». Я попрощався, поклав слухавку і хвилину дивився на телефон. Потім глибоко вдихнув і набрав номер Майкла. Хоча небо ледь почало світлішати, гудок пролунав тільки один раз, перш ніж відповів жіночий голос. Алло, Саме так і починаються нічні кошмари. «А... привіт, черіті! Це Гаррі! Ну, Дрезден!» «Привіт!» Бадьоро відповів голос. «Але це не черіті!» «Отже, кошмар не починається!» Починається старша донька нічного кошмару. «Моллі? Ого! По голосу вже зовсім доросла!» Вона розсміялась. «Ага, фаяцицьок теж прилітала, усе як належить. Ти хотів з мамою поговорити?» Хтось міг би вважати показовим те, що мені знадобилась секунда, аби зрозуміти, що вона говорить не буквально про магічних істот. Іноді я ненавиджу своє життя. «Ну, як сказати?» А «Тато вдома?» «Зрозуміло, з мамою говорити не хочеш. Позначку поставила». Пожартувала вона. «Працюю над прибудовою, зараз покличу». Вона відклала слухавку, і я почув звук кроків. На задньому плані пролунали дитячі пісеньки. Брязкіт тарілок і виделок, розмови. Далі шурхотіння і гучний стукіт. Мабуть, слухавка впала на підлогу. А потім я почув дуже важке, але дитяче сопіння. «Гаррі!» – зітхнув інший голос у тій самій кімнаті. Здається, Моллі, але значно менш життя радісна. «Ні-ні, сонечко, не грайся з телефоном. Віддай мені, будь ласка». Телефон трошки погуркотів. Жінка сказала «Дякую, любий». А потім узяла слухавку. «Ало? Хто дзвонить?» На мить у мене виникла спокуса промовчати або спробувати імітувати запис автовідповідача. Але я опанував себе. Не можна давати нікому вибивати себе з колії. Я був майже впевнений, що Черіті відчуває запах страху навіть через телефон. А це могло спровокувати атаку. Е, «Привіт, Черіті! Це Гаррі. Я дзвонив, щоб поговорити з Майклом». Настала секунда тиші, під час якої я, мимоволі, уявив, як звузились очі дружини Майкла. «Гадаю, це було неминуче», – промовила вона. «Цілком природно, що якщо виникає ситуація настільки небезпечна, що потребує усіх трьох лицарів, то ти виповзаєш, із якої б там не було нори, де живеш. Взагалі-то я з іншої справи». «Я так і думала. Твоя ідіотія зазвичай проявляється в найгірший час і в найгіршому місці». Ну, ближче, Ріті! Це несправедливо!» Роздратування зробило її голос чіткішим і гострішим. Хоча вона й не кричала. «Невже! Саме тоді, коли Майклу за увесь рік найбільше потрібно зосередитись на своєму обов'язку бути пильним і обережним, З'являєшся ти і відволікаєш його. У моїй душі злість спробувала змагатись з почуттям провини. Я тут взагалі-то намагаюся допомогти. У нього залишились шрами після твоєї допомоги минулого разу, Дрезден. Захотілося розбити слухавку об стіну. Але я знову стримався, проте не зміг завадити гніву просочитись в мої слова. «Ти ніколи не підеш мені на вірно?» Хоч на крок. Ти не заслуговуєш і кроку. Саме тому ти назвала сина в мою честь. Це зробив Майкл. Я була під дією ліків, і коли прокинулась, всі документи вже були оформлені. Я спробував говорити спокійно. Майже вдалося. Послухай, черіті, мені справді шкода, що ти так до мене ставишся, але мені потрібно поговорити з Майклом. Він поруч чи ні? Услухавці клацнуло. Хтось підняв паралельний телефон і почувся голос Моллі. «Вибач, Гаррі, але тата немає. Саня каже, що він пішов за пончиками». «Моллі?» Голос Черіті став жорстким. «Сьогодні навчальний день. гай часу». «О, господи!» Промовила донька. «Клянуся, у неї типу телепатія чи щось подібне». Я майже почув, як Черіті рипнула зубами. «Це не смішно, Моллі. Поклади слухавку!» Та зітхнула, і перш ніж від'єднатися, промовила «Тобі гаплик, Дрезден!» Я мало не переснув зі сміху, але спробував перетворити це на серію кашлю для черіті. Але, судячи з її тону, не вийшло. «Я передам йому повідомлення». «Я завагався. Можливо, варто попрохати почекати його повернення?» Між мною і Черіті не було жодної любові, і якщо вона не передасть слова Майклу або забариться, це може коштувати мені життя. Майкл та інші лицарі зайняті пошуками плащаниці, і тільки Бог знає, чи зможу я зв'язатися з ним сьогодні знову. З іншого боку, не було ані часу, ані нервів, щоб сидіти і сперечатися з Черіті до його повернення». Дружина Майкла сприймала мене відверто ворожого, скільки я її знав. Чаріті шалено кохала свого чоловіка і боялася за його безпеку, особливо коли він працював зі мною. Місками я розумів, що її ворожість не безпідставна. Майкла кілька разів добряче так латали після наших спільних пригод, під час останньої такої. Поганці, що полювали на мене, ледь не вбили Черіті та її ще не народжену дитину, малого Гаррі. Тепер вона хвилювалась і за долю інших своїх дітей. Я все це знав. Але бляха, все одно боляче. Отож, зараз потрібно було прийняти рішення. Довіритись їй чи ні? Я вирішив довіритись. Черіті, звичайно, мене не любила, але вона ані боягузка, ані брехуха. А Майкл у будь-якому випадку дізнається правду. «То що там, Дрезден?» «Просто перекажи йому, що мені потрібно з ним поговорити». «Стосовно?» На мить я завагався, чи варто передавати Майклу зачіпку щодо плащаниці. Але Майкл вірив, що я загину, якщо втручусь. Він серйозно ставився до захисту друзів, Якщо він дізнається, що я нюхаю цю справу, то запросто вирубить мене і замкне в шафі, а потім вибачиться. Я вирішив цього не робити. «Передай йому, що мені потрібен секундант до сьогоднішнього заходу сонця, інакше стануться кепські речі». «З ким?» «Зі мною». Вона витримала паузу, а потім промовила. «Я передам» і поклала слухавку. Я відклав телефон, нахмурившись. «Ні, та пауза точно нічого не означає», – сказав я містеру. «Це ж не означає, що вона обмірковувала думку навмисно дати мені загинути, аби захистити свого чоловіка та дітей?» Кіт подивився на мене поглядом містичної відчуженості, що притаманний тільки котам». Або, можливо, це такий вираз морди, коли мозок переходить у режим спокою. В будь-якому разі це мене не заспокоїло. «Я не хвилююсь!» – заявив я. «Ані краплинки!» – хвіст містера смикнувся. Я похитав головою, зібрав речі і вирушив у гавань перевіряти зачіпку. Розділ дванадцятий коли я вперше приїхав до Чикаго, то уявляв собі гавань, як велетенську чашу з океанською водою, де попереду знаходяться кораблі, а позаду розмиті контури хмарочосів. У моїй уяві там завжди були політичні заколотники, перевдягнені в індіанців, які завдають нищівного удару по прибутках Ост-Індської компанії». Гавань Бернем нагадувала парковку біля океанського супермаркету. Тут цілком могли б розміститись зо три футбольні поля. Білі пірси простягались над водою, тримаючи в рядах прогулянкові катери та невеликі рибальські судна у спокійному овалі затоки. Повітря над озером пахло сумішю дохлої риби, вкритого водоростями каміння та мастила. Я припаркувався на пагорбі над гаванню. Вийшов і подивився на спорядження. На правій руці кільце сили. На лівій браслет щит. Жезл глухо стукав по нозі, прикріплений до внутрішньої частини шкіряного плаща. До свого арсеналу я додав балончик із перцем, запхавши той в кишеню штанів. Хотілося б взяти пістолет – але тягати його в кишені – це кримінальний злочин. А от балончик – ні. Я замкнув машину і раптом відчув слизький тиск на спині. Так мої інстинкти волали про те, що за мною спостерігають. Не підіймаючи голови, я тримав руки в кишенях і йшов до гавані. Я не витріщався по сторонах, але намагався охопити поглядом усе навколо, рухаючи тільки очима. Я нікого не побачив, але відчуття стеження не зникло. Я засумнівався, чи це хтось із Червоного двору. Ранок ще не розгорівся в повну силу. Але світла все ж було достатньо, щоб зварити вампіра живцем. Проте це не виключало вбивць будь-якого іншого штибу. І цілком можливо, що якщо злодії справді тут... То вони пильно стежитимуть за кожним, хто приходить і йде, усе, що я міг йти рівним кроком, і сподіватися, що той, хто за мною спостерігає, не є одним з бандюків Марконе, фанатом вампірів чи найманцем із гвинтівкою, що цілиться мені в спину з відстані в кілька сотень ярдів. Через кілька хвилин я знайшов етранджер, пришвартованого неподалік від входу. Симпатичне суденце, білий прогулянковий катер, достатньо просторий, щоб вмістити затишні каюти. Етранджер не був новим, але виглядав охайним і доглянутим. На кормі, на маленькій підставці, майорів канадський прапор. Я пройшов повз нього, не збавляючи темпу, і почав слухати. Цього трьоку я навчився ще дитиною. Небагато людей опанували це вміння. Відсікати всі сторонні шуми, щоб краще почути один конкретний звук. Наприклад, далекі голоси. Здається, тут справа настільки в магії, скільки в концентрації та дисципліні. Але магія допомагає. Неприйнятно, промовив тихий жіночий голос у каюті Етранджера. У ньому відчувався м'який акцент. Суміш іспанської та британської. «Робота виявилась значно дорожчою, ніж спочатку оцінювалось. Я підіймаю ціну, щоб компенсувати витрати, нічого більше». Коротка пауза. «А потім?» «То ви хочете отримати рахунок фактуру для вашої податкової?» «Я вже казала, що попередня ціна орієнтовна. Таке буває». «Пауза». «Гаразд, тоді за розкладом». Я дивився на озеро, вдаючи, що милуюсь краєвидом, і що сили намагався почути ще хоч щось. Вочевидь, розмова скінчилась. Я озирнувся. У цей лютневий ранок буденного дня в гавані не знаходилось жодної живої душі. Я глибоко вдихнув, щоб заспокоїтись, і підійшов ближче до судна. Упіймав проблиск руху у вікні каюти і почув короткий сигнал. Стільниковий лежав на стійці поруч із нотатником з якогось готелю. У вікні з'явилася жінка у довгому халаті з темного шовку і взяла слухавку. Відповіла, не чекаючи, і замить сказала. «Вибачте, ви помилились номером». Я спостерігав, як вона клала слухавку і надбало дозволила нічній сорочці зісковзнути на підлогу. Я подивився ще трохи. Не те, щоб мене можна назвати вуайристом, це суто професійний інтерес. Я зазначив, що у жінки вельми привабливі форми. Ось так і працюють справжні професіонали. Вона відчинила двері, звідки вирвалось трохи пари, і звук води став гучнішим. Жінка зайшла всередину і знову зачинила двері, залишивши каюту порожньою. Ось мій шанс. Поки що я бачив тільки одну жінку, і не настільки добре, щоб впевнено розпізнати як Анну Вальмонт чи Франциску Гарсію. Двох вцілілих церковних мишей. Плащаниці, що висіла б на мотузці для білизни, я теж не помітив. І все ж інтуїція підказувала. Я прийшов за адресою і веліла довіряти духовному інформатору. Так було прийнято рішення ступити на короткий трап Етранджера Треба було діяти швидко. Жінка на борту могла не виявитись прихильницею довгих душових процедур. Усе, що потрібно, це зайти всередину, знайти щось, що підтвердить присутність плещаниці і піти геть. Якщо діяти швидко, то можна прокрутити все непомітно. Я спустився сходами до каюти якомога тихіше. Сходи не рипіли. Коли ж зайшов всередину, довелось трохи нахилити голову. Я тримався біля дверей, оглядаючись навколо і прислухаючись до шуму води в душі. Кімната невеличка і не мала багато місця для сховків. Майже чверть простору займало двоспальне ліжко. В кутку пральна машина та сушарка, одна на одній, а зверху кошик для білизни. Решту місця займала стійка та кухонний куточок з барою маленьких холодильників. Я насупився. Два холодильники я перевірив. Перший був забитий продуктами та пивом. Другий виявився фальшивкою. За дверцятами ховалася шафка з важким металевим сейфом. Бінго, душ продовжував шуміти. Я простягнув руку, щоб взяти сейф, але мене зупинила думка церковні миші могли втрапити в халепу, але вони явно достатньо майстерні, щоб роками ховатись від Інтерполу. Місце для сейфа занадто примітивне, занадто очевидне. Я зачинив фальшивий холодильник і озирнувся. Починались нерви. Часу, щоб знайти плащаницю і втекти, залишилось обмаль. Хоча... Ну, звісно. Я зробив пару широких кроків до пральної машини і схопив кошик для білизни. Під кількома чистими пухнастими рушниками я знайшов непрозорий пластиковий пакунок. Трохи більший за складену сорочку. Торкнувся його лівою рукою. По долоні пробігло покулювання, а волосся на руці стало дибки. «Трясться, де я просто гиній!» Пробурмотів я схопив плащаницю і повернувся, щоб піти. Позаду мене стояла жінка в чорних армійських штанях, важкій куртці та пошарпаних берцях. Її висвітлене перекисом волосся було підстрижене дуже коротко – але це ж ніяк не псувало її рис. Елегантна та вродлива. Але пістолет, який вона наставила, мені просто вніс, вродливим не був. Потворний старий револьвер 38-го калібру. Дешева іграшка для суботнього вечора. Я завмер, боячись ворухнутися. Навіть дешева зброя може вбити, і я сумнівався, що встигну виставити щит. Вона застала мене зненацька. Я не чув, як вона підійшла, не відчув її присутності. "Трясся, де я просто геній!» Відлунням повторила вона з вишуканим британським акцентом, у якому відчулись нотки іронії. «Поклади пакунок!» Я простягнув його їй. «Тримай!» Я б не намагався вибити пістолет, але якби вона підійшла ближче, це видало б у ній дилетанта. «Ні!» Жінка була не аматоркою і залишалась поза межею досяжності. «Настійку, будь ласка!» «А якщо ні?» Вона посміхнулась без тіні веселощів. «В такому разі в мене буде нудний день, присвячений розчленуванню тіла та прибранню крові. Вирішувати тобі». Я поклав пакунок. «Не в моїх правилах створювати незручності дамі». «Який милий хлопчик!» промовила вона. «Дуже гарний плащ. Знімай. Повільно, будь ласка». Я вислизнув з плаща і дозволив йому впасти на підлогу. «Ви заманили мене на човен. Той другий дзвінок був від тебе. Ти наказала напарниці заманити мене всередину». «Шикує те, що ти на це купився», – відповіла жінка та продовжила віддавати накази. «Було видно, на своїй справі вона знається». Я нахилився вперед і сперся руками об стіну, поки вона мене обшукувала. Знайшла перцевий балончик і забрала його разом із моїм гаманцем. Потім змусила сісти на підлогу на власні руки, забрала плащ і відступила назад. «Палиця?» – сказала вона, розглядаючи мій жезл. «Як це неолітично з вашого боку?» «Ага. Вона, можливо, і професіоналка, і солідна». Але цивільна, точно не вірить в надприродне. Я не знав, чи це допоможе мені, чи зашкодить. Можливо, це означає, що вона не так поспішатиме стріляти. Люди, які знають, на що здатний чарівник, дуже нервують, коли думають, що той збирається застосувати закляття, З іншого боку, це означає, що в мене немає ані підтримки ради, ані загрози моєї власної відплати як важеля впливу. Я вирішив що наразі краще вдавати звичайну людину». Білявка поклала мій плащ на стійку і крикнула «Чисто!». Двері ванної відчинились, і вийшла жінка, голос якої я чув раніше. Стояла в трикотажній сукні кольору темного вина, а волосся підхоплене грабінцями. Вона не виділялася б у натовпі, але все ж була досить симпатичною. «Це не Гастон!» Сказала вона, насупившись. «Ні», – сказала блондинка. «Він прийшов за товаром і збирався накивати п'ятами разом із ним». Темноволоса кивнула і запитала мене. «Хто ви такий?» «Дрезден», – відповів я. «Приватний детектив, міс Гарсія». Риси обличчя Франциски застигли. Вона обмінялась поглядом із білявкою, що стискала пістолет. «Звідки ви знаєте моє прізвище?» Клієнт сказав. «У вас із міс Вальмонт можуть бути великі неприємності». Анна бахнула ногою об стіну і сплюнула. «От лайно». Вона люто вирячилась на мене, впевнено тримаючи пістолет по приспалах гніву. «Ви працюєте на Інтерпол?» «На Рим». Анна глянула на Франциску і сказала. «Треба скасовувати продаж». Усе розвалюється. Ще ні, заперечила Франциска. Немає сенсу чекати, а я звідси не піду. Відрізала темно волоса, її погляд став жорстким. Поки він не прийде. Він не прийде, сказала Анна. Ти ж знаєш, що ні. А хто? запитав я. Франциска відповіла. Гастон. Я промовчав. Вочевидь, Франциска вміла читати по обличчю достатньо добре, тож мені не довелось нічого пояснювати. Вона дивилась на мене мить, потім заплющила очі, кров відлинула від її обличчя. О, диво, «Як?» – запитала Анна, а доло пістолета навіть не здригнулось. «Як це сталося?» «Вбивство!» І хтось підлаштував усе так, щоб навести поліцію на Чикаго. Хто це міг зробити? Дуже погані люди. Вони полюють на плащаницю. Вбивці. Терористи? Ну, вони не настільки безневинні. Поки плащаниці у вас, ваші життя в небезпеці. Якщо підете зі мною, то я виведу вас на людей, які зможуть запропонувати захист. Франциска похитала головою. І кілька разів кліпнула. «Ви маєте на увазі поліцію?» Я мав на увазі лицарів, але чудово знав позицію щодо того, що робити зі злодіями щойно надприродна загроза мине. «Так», – Анна ковтнула і подивилась на напарницю. Щось у її погляді пом'якшилось. Занепокоєння, співчуття. Отже, вони не просто спільниці. Вони досить близькі подруги. Голос Анни став тихішим, коли вона сказала «Ціско, нам треба йти. Якщо він нас знайшов, то інші теж поблизу». Брюнетка кивнула, дивлячись у нікуди. «Так, я зберуся». Вона підвелась і пройшла через каюту до пральної машини. Дістала пару спортивних сумок і поклала їх на стійку прямо поверх пакунка. Потім взулась. Анна спостерігала за нею хвилину, а потім звернулась до мене. «Отже ми не можемо дозволити тобі побігти в поліцію і все розповісти. Що ж з тобою робити, містер Дрезден?» «Вбити, здається, логічно». «За багато бруду, пам'ятаєш?» «Дуже нудний день», – нагадав я. Це викликало в неї легку посмішку. «Ну так, а я її забула». Вона сягнула в кишеню і дістала пару сталевих наручників. Поліцейських, справжніх, а не тих, що для розваг. Кинула їх мені. Я спіймав. Одне кільце на зап'ясток, наказала вона, і я виконав. А на перегородці є кільце. Інший браслет крізь нього, і застібний. Я завагався, дивлячись, як Франциска вдягається усе ще з пустим виразом обличчя. Облизнув губи і сказав. Ви навіть не уявляєте, в якій небезпеці, міс Вальмонт. Справді не уявляйте. Будь ласка, дозвольте мені допомогти. Я так не думаю. Ми професіонали, містер Дрезден. Може, і злодії, але в нас є професійна етика. Ви не бачили, що вони зробили з Гастоном? Наскільки все жахливо? А коли це смерть буває нежахливою? Пристебнись, Дрезден. Але Анна підняла пістолет. Я скривився і підніс наручники до сталевого кільця, що виступало зі стіни біля сходів. І саме через це я встиг подивитись прямо на сходи, що вели на палубу. Саме в той момент, коли другий динарієць за останні 12 годин кулею полетів вниз. Прямо на мене. Кінець другої частини